Sfânt, prea credinciosului său slujitor, preotul Nicuriță. După ce aceste meditații au fost așternute în scris, fiind preluate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, au ajuns făcute accesibile pentru difuzarea lor pe calea undelor de radio. Lecțiunea noastră de zi C055 va debuta cu prilejul citirii versetului 1 al 1 epistolei lui Pavel către Corinteni, capitolul 8, din care am avut deja o serie de meditații cu prilejul lecțiunii precedente. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, astăzi vom continua acele gânduri, după care tot prin voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră ne vom derula celelalte explicații în continuare. Mai înainte de aceasta însă dați-mi voie să dau citire unui fragment extras dintr-o revistă care a fost publicată la București. Este vorba despre anii timpurii al lui 1900 până în 1950, în care un medic relatează următoarele. De două luni de zile zăcea în spitalul nostru o femeie bolnavă venită pentru operație, Sermana era atât de slabă că nici nu putea fi vorba să suporte o operație. Ar fi murit pe masa de operație. Boala îi se înrăutățea din ce în ce mai mult și până la urmă a apărut și tuberculoza. Era în pragul unei morți sigure și grabnice. Dar ciudat, această femeie avea ceva ce ne atrăgea pe toți și ne uimea. Ea era veșnic voioasă și vorbea cu atâta căldură despre Dumnezeu și despre Isus Hristos într-un fel cum nu mai auzise până atunci. Niciodată n-am auzit-o voicărându-se sau plângându-se, deși avea pentru ce. Am întrebat-o într-o bună zi de ce Dumnezeu este atât de crud cu ea, care are atâta încredere în el. Ea mi-a răspuns cu atâta bunătate încât am rămas uimit. Iar ea mi-a explicat că, după scripturi, domnul a ales vasele slabe ca să le facă de ocară pe cele tari. Am rămas rușinat de neștiința mea. Școala vieții adevărate, spunea mai departe femeia, în necazul din acestea se învață. asta e crucea pe care Domnul Isus Hristos mi-a dat-o să o port ca să fiu cu el în neîncetată legătură sufletească. Boala femeii, agravându-se, ne-am hotărât să o trimitem acasă ca să moară printre cei dragi a ei. Ne-am despărțit de ea pentru totdeauna. După trei luni, ce să vezi? Femeia a venit să ne viziteze și era perfect sănătoasă. Am întrebat-o ce a făcut, unde s-a vindecat și ne-a răspuns simplu că a vindecat-o doctorul ei cel mare, care este Isus Hristos. Este adevărat? continuă mai departe medicul. Că noi învățații avem multe de învățat de la cei care trăiesc cu adevărat Evanghelia. Oare n-ar fi bine să punem toată știința noastră la picioarele lui Hristos așa cum a făcut și apostolul Pavel? Aceia dintre dumneavoastră care ați ascultat lecțiunea precedentă, vă amintiți că tocmai am vorbit noi atunci despre înțelepciunea cea mai mare pe care o poate dovedi un om constând în a se pregăti în viața aceasta trecătoare pentru întâmpinarea vieții netrecătoare, vieții veșnice. Ei bine, iată, credința aceasta ne oferă un exemplu foarte greitor asupra felului în care ne putem pregăti în timpul vieții acesteia pentru a o întâmpina pe cea viitoare. În loc să se vaite și în loc să se oprească asupra durerilor pe care le suferea, cât și a faptului că se aștepta ca în curând să dea ochii cu moartea, iată cât de bucuroasă folosea toate prilejurile pentru a împărtăși și cu alții vestea cea bună a mântuirii lui Dumnezeu. Cu adevărat știa să-și investească viața aceasta trecătoare în cea veșnică, folosindu-se de prilejul durerilor și suferințelor pe care le îndura pentru a vorbi altora despre mântuirea lor. Dumnezeu a privit cu multă plăcere la această ființă și așa a găsit el cu cale să-i dea și vindecarea spre marea uimire a medicilor care o trimisese acasă cu siguranță să moară între a ei cei dragi. Dragul meu creștin, dumneata și eu care suntem creștini, Oare noi cum ne folosim toate împrejurările și greutățile din viață prin care trecem în vederea veșniciei? Știm noi să scoatem din ele maximum de potențial în ce privește adăugarea unui plus de bucurie în veșnicia viitoare? Știm noi să ne luăm ochii de la aceste greutăți prin care trecem, greutăți de orice natură ar fi. Știm noi să ne luăm ochii de la ele și la fel ca femeia aceasta să spunem greutatea aceasta, paguba aceasta, suferința aceasta, pierderea aceasta, nedreptatea aceasta, handicapul acesta în care sunt, stare de paralizie sau orice, toate acestea sunt prilejuri pe care Dumnezeu mi le-a oferit, să mă desfacă de lumea aceasta și să mă aripească mai tare de el? Putem și noi să zicem așa? Iată, avem în femeia aceasta un exemplu deosebit de minunat și de încurajator, din care ar trebui să învățăm să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate greutățile cu care ne confruntăm. Nu ne cere Dumnezeu să sărim în sus de bucurie pentru că suferim, nici atât. Dar să-i mulțumim pentru suferințele pe care ni le trece, având în vedere binele veșnic pe care vrea să-l lucreze prin toate aceste suferințe. Abia atunci ne îndeplinim adevărata noastră menire pe pământ, abia atunci suntem cu adevărat înțelepți știind cum să folosim toate împrejurările acestea trecătoare în vederea adăugării unui plus pentru fericirea cea netrecătoare. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim pentru adevărata binecuvântare și fericire de care ne faci parte aici pe pământ putând să trecem peste toate greutățile și suferințele pe care le avem, deoarece noi ne-ai descoperit prin Duhul Tău cel Sfânt slava viitoare la care ne adaugi întotdeauna un plus prin chiar aceste suferințe trecătoare. Binecuvântează-te, rugăm ascultarea mesajului care ne stă în față, descoperind această viață fericită, acest motiv de bucurie Tuturor celor care nu l-au cunoscut până acum și descoperindu-le pe Domnul Isus Hristos, în care, dacă cred și se pocăiesc pot să ajungă să aibă și ei parte de toate aceste lucruri minunate. Iar pe noi, copiii tăi, care suntem deja credincioși ai tăi, dar de multe ori suntem răpuși de dureri și de suferințe, ajută-ne să ne îndreptăm din nou ochii către tine, să-ți mulțumim pentru toate lucrurile, știind că toate lucrurile, așa cum ne spui în cuvântul tău, lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu pe care i-ai ales în planul tău veșnic cerem toate acestea în numele scump și de dragul Domnului Isus Hristos. Amin. Când încercările prea grele mi se par și zilele prea lungi poverile prea mari ne mântim. Se va arăta Să-și pe noi Mirea sa Să-și teargă Lacrima Când vom Vedea pe noi Fața lui Iisus Necazul Greu de aici Îl vom și doar crederea lui atunci va lumina, Deci lucrător fi brav, nu despera. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 1 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, capitolul 8. În ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință, dar cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Tâlcuind acest loc din scriptură, Sfântul Iangură de Aur zicea, Astfel știința fără iubire duce la mândrie, dar veți zice, și iubirea fără știință nu folosește. Apostolul nu spune aceasta, ci arată că știința are foarte mare trebuință de iubire, într-adevăr. Cel ce iubește împlinește cele mai însemnate dintre porunci și chiar dacă îi lipsește altceva, va obține îndată știință prin iubire, asemeni lui Corneliu și altora. Pe când cel ce are știință fără iubire nu numai că nu o va opri, ci o va pierde și va cădea în mândrie, așa că, Știința nu produce iubirea, ci mai degrabă desparte de ea și, dacă nu se ia seama, produce îngânfare și orgoliu, căci îngânfarea are obiceiul de a despărți, iar iubirea de a uni și de a duce la știință. Nu mă împotrivesc științei, ci vreau să fie împreună cu iubirea. Aceasta vrea să spune apostolul căci, numai împreună cu iubire, știința este în siguranță. Încheiat citatul. O explicație frumoasă și adevărată a versetului de mai sus, citim în vechea scriere creștină Epistola către Diognet, care spune următoarele în legătură cu pomul cunoștinței și cu pomul vieții din rai. Citez. Și nu cunoștința omoară, ci neascultarea. Nu sunt, dar fără de înțeles, cele scrise că Dumnezeu a sădit la început în mijlocul raiului pomul vieții și cel al cunoștinței, aceasta arătând că cunoștința e strâns legată de viață. Dar cei din tâi oameni, nefolosindu-se bine de ea, s-au văzut goi prin amăgirea șarpelui, căci nu este viață fără cunoștință, nici cunoștință sigură fără viață adevărată. De aceea au fost sădiți unul lângă altul, pomul vieții și al cunoștinței. Aceasta o are în vedere apostolul când o cunoștința care se aplică în viață fără porunca dragostei zicând Cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Cine socotește cotește că știe ceva fără cunoștința adevărată și adeverită de viață, acela nu știe nimic și e amăgit de șarpe pentru că nu iubește viața adevărată. Cine însă dobândește cunoștință cu teamă și caută viața, acela să dește în nădejde și așteaptă rod. Cunoștința să-ți fie dar inimă și cuvântul adevărat lăuntric să-ți fie viață. Încheiat citatul. Frații mei, să umblăm după cunoștință, căci aceasta este o poruncă dumnezeiască, dar această cunoștință să o închidem îndată în casa dragostei, căci numai acolo este în siguranță și numai acolo devine folositoare și apără viața. Numai dragostea zidește, cunoștința fără dragoste dărâmă. Să umblăm după lucrurile care zidesc, Căci numai așa dovedim că suntem născuți din Dumnezeul dragostei, numai așa arătăm adevărata cunoștință. În continuare, la versetul 2 din 1 Corinteni, capitolul 8, Apostolul Pavel ne spune, Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Dragii mei, adevărata cunoștință te duce totdeauna la smerenie, Dragoste și înțelegere față de aproapele. Cel care cunoaște mult își dă seama cât de mult este încă ceea ce nu cunoaște și de aceea este smerit și înțelegător cu alții. Cunoștința care gânfă este cunoștință luciferică și duce numai la rău. Creștinii din Corint, care credeau că știu multe și în știința lor își îngăduiau anumite libertăți care pentru alții erau pricină de poticnire, dovedeau prin aceasta lipsă de dragoste și smerenie. Cunoștința adevărată nu te îndepărtează, ci din potrivă te apropie de suflete pentru că ea apără și fericește viața oricui. Zice Sfântul Maxim Mărturisitorul că cel care crede că știe și nu are dragoste, încă nu știe, căci calea spre cunoștință este dragostea și smerenia. Și misticul Isichie Sinaitul sublinează acest adevăr când zice iubind cunoștința, iubește și osteneala în dragoste, pentru că o simplă cunoștință îngânfă pe om. Dacă crede cineva că știe ceva, încă n-a cunoscut, cum trebuie să cunoască. Adevărul este, așa cum s-a spus, că știu prea puțin față de ceea ce nu știu, atât în domeniul fizic, cât și în domeniul spiritual. Dacă ar exista ființe atât de mici în raport cu o picătură de apă, cât suntem noi în raport cu calea lactee. Ar fi pretențios din partea lor să pretindă că au dedus din observațiile făcute în interiorul picăturii de apă toate proprietățile globului pământesc ale mineralelor, animalelor și plantelor lui. Columb a murit necunoscând adevărata lui descoperire. El credea că a găsit India, dar în realitate descoperise ușa de intrare a Americii. Așa și omul. I se pare că a descoperit materia, dar realitatea lumii e spirituală. Calea pe care o dă credința și dragostea duce la adevărata cunoaștere și această cunoaștere crește necurmat cum cresc credința și dragostea desăvârșind în de om chipul lui Dumnezeu. Pascal zicea că știința omului se aseamănă cu o bilă care crește în continuu. În măsura în care volumul ei crește, crește și numărul punctelor ei de contact cu necunoscutul. Tot Pascal spunea că dacă iubești pe Dumnezeu, ai să cunoști pe Dumnezeu. Să nu ne oprim din drumul cercetării, ci să ne adunăm mereu noi și noi cunoștințe care, împletite cu smerenia și dragostea, să ne facă tot mai folositori lui Dumnezeu, cât și lucrării sale printre oameni. Cu cât cunoaștem mai multe laturi ale materiei și spiritului, cu atât cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, creatorul a toate, cu atât devenim mai liberi și mai iubitori. La versetul 3, în capitolul 8 de la 1 Corinteni, ni se arată că dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Dumnezeu îi cunoaște pe ei săi după dragostea lor față de el. Dragostea este semnul cel mai sigur, este pecetea cea mai luminoasă a celor mântuiți, după care sunt cunoscuți și de Dumnezeu și de lume, cum găsim la Ioan 13 cu 35. Nu credința, nu cunoștința, nu darurile mari de vindecări, nici puterile miraculoase cu care sunt scoși dracii și nicio altă virtute, nimic din toate acestea nu slujesc drept semn după care sunt cunoscuți adevărații copiii lui Dumnezeu, ci numai dragostea. acesta e semnul lor. În ziua judecății, Domnul Isus va spune unor oameni care au făcut minuni că nu i-a cunoscut niciodată așa cum se arată la Matei 7,21. Și nu i-a cunoscut ca fiind ai lui pentru că nu l-au iubit. Și dracii cred, chiar și dracii au înțelepciune și dracii pot face minuni, dar un singur lucru nu pot dracii, nu pot să iubească, pentru că dacă ar iubi, n-ar mai fi draci. Cât de limpede spunea Domnul Iisus, mulți îmi vor zice în ziua aceea,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 Și lipsind ea, toate celelalte sunt absolut fără valoare. Dacă ar fi ea, dacă ar fi dragostea, ar putea lipsi toate celelalte pentru că ea le cuprinde în sinea ei pe toate. Ea este legea după care trebuie să se miște omul lui Dumnezeu. Unde nu e dragoste, este fără de lege, chiar dacă ar fi respectate toate legile dreptății. Depărtați-vă de la mine, voi care lucrați fără de lege, adică fără dragoste, fără pecetea dumnezeirii. Da, dragostea este pecetea dumnezeirii. Dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu ca fiind al lui, născut din inima lui. Cine iubește cu adevărat pe Dumnezeu? Nu mai poate trăi decât împlinind ceea ce îi place lui Dumnezeu. Dragostea față de cineva te face robul lui și nu mai poți trăi fără el. Singura plăcere este să-i faci bucurie tot timpul. Focul dragostei mistuie în sine tot ceea ce cuprinde. Oare înțelegem noi bine adevărul acesta? Când iubești, nu te mai temi și nu te mai rușinezi ca să împlinești față de cel iubit toate faptele dragostei. Nici nu trebuie să te silească cineva din afară ca să împlinești aceste fapte. Cine arde în focul dragostei nu poate să stea liniștit, ci se mișcă necurmat spre cel pe care îl iubește. Așa stând lucrurile, haideți să mai citim încă o dată, frații mei, versetul de mai sus și să ne cercetăm sincer în lumina lui. Dacă iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. La versetul următor, versetul 4 de la 1 Corinteni 8, Apostolul Pavel spune Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este totuna cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Idol înseamnă închipuire, formă, în grecește este cuvântul idolon, iar închipuirea este egală cu nimic. Vai, cât timp, câte vorbe, câți bani, câte lucruri și câte vieți sunt jertfite închipuirilor, adică idolilor. Este plină lumea de închipuiri în toate domeniile. Urmașul Domnului Isus Hristos trebuie să fie foarte atent, să nu mănânce nimic din lucrurile jertfite idolilor, adică închipuirilor, din pricina cugetului altuia și astfel să-l împiedice în mersul lui pe drumul adevărului. Preoții păgâni obișnuiau să vândă prin măcelării, partea de vită ce le revenea din jertfele aduse idolilor. Deci trebuia atenție deosebită pentru creștini atunci când cumpărau carne. Închipuire și realitate, iată cele două căi existente în lume. Pe una din ele merge orice om. Pe care mergi tu, dragul meu? Numai când te alipești cu toată ființa ta de Domnul Isus, Marea Realitate, atunci ești păzit de rătăcirea închipuirilor, atunci te bucuri de adevăr și poți fi folositor altora. Știm că în lume, spune deci versetul nostru, un idol este tot un cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu este adevărul și adevărul nu este decât într-un singur fel. Rătăcirile sau închipuirile sunt, vai, de multe și multe feluri. Idolul sau închipuirea este tot una cu nimic, dar ceea ce face omul pentru idolul său, aceea nu mai este închipuire, ci realitate și realitățile au urmări. Idolul sau închipuirea te va duce totdeauna tot mai departe de realitate. Toată grija noastră ca urmași ai realității veșnice, Domnul Isus Hristos trebuie să fie îndreptată într-un singur punct și anume să nu ne luăm după închipuiri, fie religioase, fie nereligioase, pentru ca astfel să putem trăi și mărturisi adevărul oricând, oriunde și oricui. Cine rămâne în lumină poate deosebi realitatea de închipuiri, în întuneric, cresc închipuirile și se pierde realitatea. Rămânerea în lumină, în realitate. Ce binecuvântare mare avem din partea lui Dumnezeu că prin Duhul Său cel Sfânt care ne descopere pe Domnul Isus Hristos putem să rămânem nemijlocit și neîndoios în adevărata lumină și realitate. Mai mult decât atât, Domnul Dumnezeu a îngrijit să ne lase cuvântul său și sub formă scrisă, pentru ca nu cumva să fim duși în rătăcire de duhurile lui Satan. Pentru că așa cum scrie Scriptura, Satan are încă această capacitate, are înleznirea asta, permisiunea lui Dumnezeu să se transforme în îngeri de lumină. Și pentru că Dumnezeu a lăsat lucrul acesta, a îngrijit să avem cuvântul Său scris pentru ca descoperirile pe care ni le face Duhul Său Cel Sfânt să le avem confirmate de litera Evangheliei Lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului Dumnezeu pentru toate harurile Lui minunate pe care ni le-a pregătit în Domnul Isus Hristos. Mulțumim pentru Duhul Său Cel Sfânt care nemijlocit și zi și noapte, clipă de clipă, se străduiește dacă putem să folosim așa o formulă să ne-l descopere pe Domnul Isus Hristos. Tot ceea ce trebuie din partea noastră este să fim întotdeauna gata să primim descoperirile Domnului Isus Hristos făcute de către Duhul Său cel Sfânt, să le verificăm mereu, confruntându-le cu Scriptura scrisă și apoi, în măsura în care avem lumină și călăuzire, să mergem neabătuți pe calea aceasta printr-o ascultare cât mai deplină față de cuvântul lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, mulțumim Domnului Dumnezeu și pentru gândurile pe care ni le-a pus înainte astăzi, învățându-ne cum să rămânem în Hristos, care este realitatea realităților. Tot ceea ce ne rămâne este, așa cum am vorbit, să ne Străduim și noi din partea noastră să ne dăm toate silințele ca având această credință în realitatea lui să o unim cu fapta și să împlinim în viața noastră tot ceea ce ne este descoperit de Duhul Sfânt în cuvântul scris al lui Dumnezeu. Aici aducem la cunoștință încheierea programului C055 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca toți ascultătorii să aibă parte de harul descoperirea realității care este Domnul Isus Hristos pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Cine mi-a adus lumina, mântuit minunate, și mi-a îmbogățit viața cu comor nemăsurat. doamne tu. Cine crește în mine zilni, focul dragostei divine. Cine ne curmat masuie? De la bine spre mai bine, nu mai tu, nu mai tu, nu mai tu, tu Isus.